Професор Самоковасо висунув теорію, пов'язавши ці зрушення з гіпотетично припущеною ним етнічною міграцією дакогетського населення над Дунавією. Згідно з її теорією, дакогети населення Балканського півострова під тиском римської експансії внаслідок війн, ведених імператором Траяном було виписнене з Наддунав'я. Воно кидає місце своїх давніх поселень і пересувається в Наддніпров'я. На думку професора Самокхласова, про факт цього переселення свідчать римські монетні скарби, яких так багато трапляється в Наддніпров'ї. Населення Наддунав'я, тікаючи з Балкан і не маючи можливості врятувати своє майно, захопило собою лише грошові цінності. Однак саме монетні скарби і свідчать проти цієї складної міграціоністської комбінації поважного вченого. Якщо б справді Троянове завоювання Дакі спричинилося до виселення тубільної людності з Балкан в Наддніпров'я, то в скарбах на території України переважали б монети Троянові та перед Перетроянові. Тим часом в скарбах на Дніпров'я ми знаходимо в основній масі монети після Троянових часів. Черняхівська культура не є дакогецька. Вона не принесена балканськими іммігрантами за часів Трояна на Україну. Існує ще один погляд. Він поширений в західноєвропейській науці – і користується визнанням не тільки в німецькій науці, але й в польській, навіть в українській. Згідно з цим поглядом, черняхівська кераміка – це готська кераміка. Відповідно до відомостей історичних джерел про переселення готів з Прибалтиків при морі, німецькі вчені твердили, про це ми вже згадували, що черняхів, маслово і так далі – це виразні свідчення перебування готів на Україні. Мусимо визнати, поки було знано на Україні 5-7 пам'яток даного типу, і ціла Україна уявлялась як лісова і стопова пустеля, готська гіпотеза зберігала за собою певну частину правдоподібності. Вона... Здавалося, вірогідною, оскільки жадних інших пам'яток не було відомо на Україні. А письмові джерела вразно говорили про перебування тут готів десь з 215 року, в 266 році тощо. При тому становище розробки джерел, яке ми маємо на сьогодні, готська гіпотеза втрачає всі підстави. Доводиться спитати, як готи, порівнюючи в дуже короткий час, могли суцільно заселити такий величезний терен, як простір України від Дністра до Донця і від морського узбережжя до смуги Десни. Хронологічно їх поява за письмовими джерелами припадає на 2-3 століття. Тим часом приписувана їм культура. У своєму безперервному розвитку вростає в культуру попередніх століть. Вона існувала в своїх правосновах органічно і послідовно ще тоді, коли хоти нікуди з Прибалтики не рухались. Кому етнічно не належала б черняхівська культура, в кожній разі про неї можна цілком категорично ствердити, що вона принесеною ззовні культурою не була. Готи не могли принести з собою на Україну культури черняхівського типу. Культура черняхівського типу стояла на далеко вищому рівні матеріального розвитку, ніж та культура, що була властива готам, гепідам та іншим германським племенам на їх батьківщині в Нижньому Надвислянні. Всі три згадані теорії – римська, Дакогецька і Готська шукали пояснення – щоб з'ясувати зміни в матеріальній культурі на Дніпров'я зовнішніх чинниках. Тим часом ця зміна сталася внаслідок діяння не зовнішніх, а внутрішніх іманентних чинників. У першому четвертому столітті